Bosgarren unitatea, a, gosaria hotelean. Begira, zier, ze bufeta? Bai, oso ederra. Niri etxetik kanpo gosari ingelesa gustatzen zait. Laranjazukua, arraultzak irugiarrarekin, tea, eta zuri ezer gustatzen zaizu. Niri betikoa gustatzen zait, laranjazukua eta esnea zerealekin. Ze gosari tristea.